الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيستسا قزاها لإبقادة الله تبارك وتعالى لنسي مصلاة السلام الله تسانيك الله مينيك محمد صلاة والسلام نهو أكبر تسجلس نساوي سميكو يسلين أكبر Braću moja draga, na početku, da vam plažim. Znači, joj večeras imam termin na pijemu u osam sati, tako da ćemo morati malo ovo naše druženje učiniti kraćim poletom, to je napokon, napokon onaj jedna prilika da ako gleda jedno predavanje ne bude psa cemena, da bude kraći, inače, u ta bolest Prisutna već podavno da duga predavanja da žive. Večerašnjom se vraću mada druga društce jednom timom koja definitivno je aktuelna. Aktuelna je bila uvijek kroz historiju i ostaće aktivna do sudnjega dana. Njeno zapostavljanje može skupo koštati sve onje koji je zapostavili, bez obzira u kome je radilo, Ja svakako volim povaliti ljude kada imaju pri sebi nešto zbog čega zaslužuju da budu povaljeni, ali isto tako volim spomenuti ono što zaslužuje kritiku, pa maka ljudi to i ne voljaju da se govori. Tako ćemo već raz govoriti o jednoj tematici, ne da mi ne volimo da slušamo o tome, jednostavno ta tema nije draga našim dušama. Radi se, braćuma, draga, o smrti. Insan je čudano. Živimo u tom nekom vremenu kada se ljudi svakim danom sve više i više rezuju za materiju. Svakim danom sve više ljudi koji zaboravljaju na afiret. Ljudi u toj Dunjalučkoj trci i frci i turboživotu zaboravljaju da će jednoga dana Bez obzira ko bili, bogat, siromašan, ugledan, manje ugledan, svi će otići. <laughs> Najbolje što čovjek može punijeti sa sobom, jesu dobra djela. Nažalost, kažem, velik broj ljudi toliko gaz zaokupira, trka za dunjavukom, da zaboravi na ahilet. Ovo nikako, vraću, moja draga, ne želim da me ljudi pogrešno shvati, ne znači da ne treba raditi. Kaže Allah-u muslanik, el mu'minul qawidh, khajlun wa ahargu ila Allahi, min el mu'min et ba'if, jak mu'min je Allah-u i dražiji i bolji je kod Allah-u od slabog mu'mina. Ovaj reč jak, misli se i na fizički jak, i psijički jak, i materialno jak. U sakvom pogledu, jak mu'min je dražiji allah i bolji je kod slabog. Tako mu'min, ako ima dunjav svojim rukama, alhamdulillah ali ne da ga Dunjaluk okupira, da zaboravi na hrvijet. To je, braću moja draga, veliki problem. Svakako, Allaho Bosanika 27.7. znaju, znajući slabosti insana, znajući njegove prohtjeve, preporučio svom ummetu Da se čistioci čisti smrti. Kaže Allahu poslanik: "Epsiru min zikri hadim al-zadat. smrt." Ali kako ovdje izraz spomni Allahu poslanik izraz često spomnite onoga koji će prekinuti i uništiti i slomiti vaše naslađivanje dunjaučkom. Da se sjetimo smrti, braćo moja draga, to je preporuka božijeg poslanika. Iako ja znam Svako od nas, kada se sada postavilo pitanje, ko je od nas spreman sutra da ode na afiret? Zamislite kada se postavilo sada pitanje, ljudi, od vas ovdje neko sutra treba da umri. Hajmo dajte jednog. Ima li taj musliman moment koji bi rekao, evo da, spreman? Možda bi neko rekao, slušaj, jedan mora ići, pa daj, od ću neki den ja. Ali si li spreman? To je nama bitno. Jes li spreman? A to je neminu odnost. Evo ko nam garantuje da ćemo mi iz ovej samo skupine malih svi sutra sabad očekati. Pojim taj braću, moja draga čovjek, kada se sjeća smrti, to ostavlja pozitivnog draga na njega. Na njegov odnos prema braćim i muslimanjima, na njegov odnos prema supruzimu, na njegov odnos prema Ahiretu ostavlja draga na njegov odnos prema njegovim roditeljima i mnogim drugim stvarima. Zašto? Zato što on zna da svakog dana, svakog momenta može napustiti dunjaluk. Valja stati pred gospodara, valja odgovarati za ono što se učinio na dunjaluku. Dunjaluk je samo njiva u kojoj se sije, a žetva tek nastupa na Ahiretu. Zato, braću moja draga, Allah te varati na u Kur'anu tu učinjencu nije ostavio nejasno. Imate neke stvari u Kur'anu su rečene indirektno. Pa treba čovjek malo napregnuti mozak da bi ih shvatio. Ali neke su rečene jasno. Kaže uzvišenji Allah, svaku živu biće će okusiti smrt. Znači nema, nikako ne moraš pogrešno svati Osjećem da ćeš otići. A s druge strane, Allahov hikmet i mudrost je da ne znaš kad ćeš umrit. Znaš da ćeš umrit, ne znaš kad ćeš. Jedino rješenje je da budeš dobar. Jer znam se kad čovjek znao kad će umrit. Kažu ti ćeš hađija živjeti do 2016. 5. maja. On do 4. maja bio u jarku, ne bi I onda najveće okupa se, ogasuli se dva rekeata velik gospodaru, evo me, kajim ti se. Da Dok Allah te varga dala je svoje mudrosti da ovo je da smrt ne zna nikom. Kada će otići sad unja uga? A Sve, znaš če? da ćeš umriti. Jedina opcija koja ti preostaje jeste da uvijek budeš dobar. Da uvijek budeš spreman. Hamad ibn sebe me, šejih imama, ebu Hanifi. Kažu ljudi, kako je bio matik, pobožan, čestit. Kažu kada bi Hamadinu sena mi rekao sutra ćeš umrijeti. Kaže on, ok, nima neka ja šta popravljati kod sebe. Moj život je ful, sto, sto, ja ne mogu ništa pridodati. Zna mislite kada bi nekom od nas, neko sad rekao, sutra umireš, u tri sat. Šta bi radimo? Dao bi još pakaj, slušaj, ima ono svjetsko uprinjenstvo, da još jednotajnicu prigledam, trebate, pa inako sutra umirim. Mi sutra kondice, pati muslafa, ušake, ku piši, pasijet, žena, dužan sam toliko, dužan me taj, toliko zikri, šučuraj, tekbiraj, i tako, samo se vape sadim. Dok hanadi brusele mi kaže, sutra ćeš umrit, kaži, ne a šta poprljak od sve, pum. E takav mubim, braću moja draga, bi trebalo da budim, da je spreman za svakog momenta da napusti dunja arotka. Na žalost, šitam ku šitam. Ne ori, ne kopa. Jedini idoli je da nas zavodi. I onda im sam, ja znam sa dvorkom broj nas kad se priča o smrti, pa ih, vratite, on poglaj istrice, vidi nekog dedu. Eveli, ovaj te kom pa čovjek ja, meni osjedi brada. Tu šeki njemu samo došak. Zato je poenta, skaže Loposlanik, ali selatova selam. Inni nahitukum han zijalatil kuhuri ala fezuruham. Ja sam vam bio zabranio obila za kaburova. Posjećujte ih. za vas oni posjećaju na hire. Otiđeva me za ruke. Pa da donese ja sam dokaz da nije tačno to što govori. Da umiru stari ljudi. Odeš na me za ruke. Umro u 70. godini. Kaj što? Uf, ja još 40 imam. Drugi nišan umro u 50. -oj. Ma imam ja još 20 kao predpostavka da je tebi 30 A treći umlo u 20-tuji. Pa šta mi se sada bila jedno mjesto? Već godina pod zemljom. E, znači nisi igrat. Čovjek umir u mladi, umir u stari. Naročito danas. Naročito danas tehnologija. Svako, svaka budala oza auta. Kaže jedan isan, ja znam koja sedi s strani, stranom, ja znam koja sedi s i tamo strani volana. Volani, avioni, kamioni, podmornice, rudnici, ne imat će ljudi nekimo. Znači čovjek može poginuti kad hoće. Zato kažem čovjek treba da razbija te, onaj, taka objeđenja, umiru stari ljudi, umiru i mladi ljudi. Treba se, braću moja draga, pripremati za takvu stvar. Čovjek raču, moja draga, treba sebi da postavi pitanje još sad, dok ima vremena, dok je pred njim slobodno vrijeme, da sebi postavi pitanje šta sam to ja uradio na osnovu čega bih mogao tražiti Allahovu nagradu džemljet. Ja znam kako šeitan, opet uvijek igra. Pa kako ti si dobar, podaš, pa ti klanjaš, redovno. Hajdemo malo taj naš namaz koji je eto, naš najjače oružje koji imamo i nadamo se im trebao se uzeti Allah, rahmet i milost, ali da mi vidimo taj naš namaz. Boži Poslani kaže čovjeku će biti ukabuljeno od namaza onoliko koliko je razmišljao u namazu o namazu. Mm -hmm. Mm -hmm. Koliko budeš u namazu, razmišljao o namazu, toliko je kabul. Boživostanji kaže, nekome će biti primljena desetina namazan, nekome osmina, nekome trećina, nekome polovina. Tako da vraću, moja draga, pojenta je da je u svemu tome čovjek se može popraviti. Treba čovjek vjernik da ima takav, ajde da kažemo, životni princip, da ne pokušaje, da se popravi. Svi smo mi, vraću moja draga, griješni. Allaho poslanik nam je to zapečatio, znači niko ne može sad doći i kaže slušaj, ja sam kupio kartu, znači ne. ne, svi griješimo. I ova pojenta ovog vaših predavanja jeste samo da shvatimo da možemo umlijeti, da imamo pri sebi nedostataka, da treba da se popravljamo. To je, vraću moja draga, glavna srža naših večerašnjih družinja. <kuh> Interesantno je skomentiti jednu činjenicu, to je, kada povedate u prve generacije, za razliku od nas, Šta su sve šrtvovali, šta su sve činili za Islam, koliko su i bavetili i opet se bojali smrti, opet se bojali polaganja računa, bojali se da su lice nije. Omer, zvajte ko je bio Omer. Za njega je Božji poslanik izrekao više hadisa da će učenjeti. Omer je bio sa Božjim poslanikom u svim bitkama od bedra do svajanja meke svoj život, znači, neprestano stavljao na raspolaganje Islamu, svoj i nijetak Božijim poslaniku dao. I opet, kada je preselio Božiji poslanik, odlazi kod Uzefa i kaže, kako ti, Allaha, reci mi, jer im je poslanik spomenuo među lice mjedina. A mi danas, da ne govorimo o njovim nafilama, o njovom džihadu, danas čovjek, znači, kakva desetina od onoga što su oni radili, Da je upitno u ovo što da li ćemo uđenjeti? Pa kako upitno bolamo? U fideos idemo. A može bolji. I ti su bili od krvi od mjesa. Kao ini. ni. Ali jednostavno davali su mnogo više i bojali su se mnogo više. Mi dajemo mnogo manje, a mnogo, znači, manje se također bojimo za Ahiret. Zato kažem, čudnje su tu stvari, reču na druga. Insan ko insan, Sad kažem, toliko je taj turbo život okupirao insana, insan ne iđe pored tuđe smrtovnice, pročitao mujo, vaso, otišnu, rahmetnu duši, kolanskoj suši i završeno stvar. Dok kad ćeš tuđe smrtovnice, kad će ljudi jednom dvoji pročitat? si spreman za taj moment? Jesi spreman za momenak da napustiš dunjavuk? Ideš, pogledaj kako je sad lijepo na dunjavku, volja ti u Saraju, volja ti u Zavruće, široko ti, fino ti, svjetlost, gdje mrak, ima neonka. Kabur, posle života dolazi kabur, dva kvadratna metra. Jesmo li spremni dunjavučku svjetlost zamijeniti sa mrakom kabura? Jel smo spremis spremli zamijeniti dunjaločku širinu sa fjeskopom kabura? Hoćemo li uzijeti povuku iz onih srtovnica koji stoji oko nas? Hoćemo se početi popravljati? Hoćemo li početi odrađivati naše ličnosti? Ovo ne znači sad da smo mi katastrofa, da nema u nama nikada uhajra. Ima, ali smo svjesni svi da ima prije mnogo toga što bi trebali popravljati, mijenjati. Sad tu kažem, rečujem, maj draga, to su pitanja na koja treba dati odgovor. Svakako, <gled> kažem, maj draga, vera je definsa sve stvari, pa tako i tu stvar. Božji poslanik ali se da tu se nam preporučilo i odlazak na Kabure da se odi. Da čovjek vidi da su mnogi prinega otišli, znači i on otiš. Da, da klañaš drugim ljudima, je nas Da odeš s ciljem da pogledaš ono, ono ajde da kažemo, mrtvo tijelo za koji si ti učer znao kako je vodilo po zemlji danas stoji pred ljudima nepomično. Njegova dnjavnučka bašta je zatvorena. Osim ako radi o kakvu sadaku, pravajnu koja će kapati nakon njegove smrti. U protivnom, on je završio A mi smo tu. Boži postanjika ali ih se rad u prilike prolazi pored jednog katula i kaži Oraj! Sada kada bih mogao ustati, samo da klanja dva rekiata. To mu, draže bilo nego čitav dunjaluke ono što je na njim. Či ne je prilike više. Hatta ida jae ahadevom ul mautu, kala Rabbir ji'un. A kada nekom od njih dođu smrtne muke, on kaže gospodaru, vrati me! لَعَلِّي أَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَقْتُهُ كَلَّ Да uradim dobro djelo koje sam ostavio, كَلَّا! Nema to! Nikome se melek smrti srata nije ratio. On kad dođe i pokuca, nema liše čekanja. I zato insan treba da uzme te činjenice u obzir veću, majdraga, u svakom slučaju. Jedna od negativnih posljedica Koja je proišla iz tog grača moja draga fattora da su ljudi zapora veni na smrt jeste činjenica da su ljudi zapostavili svoje imansko stanje È un bit oggettivo. Hai un bit autorin e ne može proći moja draga će čovjek oporistiti osim ako istini pogleda u oči ako bude objektivan. Ako bude iskren, realno govorio. Kada nekog od nas nešto zabori u veljčini slučajima. Boli zub. Imate čovjek, da ja ste ga vidjeli, boli ga zub i on, tako tri godine boli ga zub i on saburao. Ja nisam da tako takvog ljubi Ljudi bi ga proglasili u ludinu. Idi liječi zub, vadi ga, radi nešto sa njim. I bilo koje drugo u boljenju. Znači, u mjaločkom pogledu nismo spremni da se liječimo, pazimo na svoje stanje, na vajštinu, ali pogledajte naše psiričku do govnu imans ustanje čovjek osjeti da toni ide dole a tu je povezan sa umrću zaboravio je na smrt zaboravio je da će ga udarati car dunjalukao nije bilo stane toni toni ne prestano al jednostavno ništa ne poduzima znači umam raga zapamtovstava mi živimo u teškom izuzev u teškom vremena Kada mnogi faktori utječu na insana da slabi. danas da bi opstavu na pozitivnoj nuli, ne da bi dobio jedincu da go na nuli, moraš dati truda. Primjer toga je primjer većinog vjerovatno, svi vozite auta pa da vam na taj način pojasnimo, primjer auta koji stoji u brdu i hoćeš da stoji bez da si poguku ručnom. Kako moraš stajati, ako Boga moraš dobro pritisniti gaz i držati ga na kvačivu. Taj gas, to je ta snaga. E tako i danas, mi smo u jednom brdu. Današnja iskušenja na vjernike je jedno veliko brdo. Da bi opstao na pozitivnoj nuli, sam da te ne povuče inercija, nazad, moraš dati truda. Moraš dati mnogo truda. Malo lako je tu djevojčicu, znači, dobro se sa njom, kako će ona šutiti? I ti to u bracu. Ne može, ja sam tako onaj, ne znam šta pričam kad djeca pričaju i zajedno sa mnom ulaz. Tako da vraću, moja draga, znači čovjek mora ulagati trud, borba sa šeitanom, protiv svoga nevsa, protiv protjeva, pasiti na sebe, na svoje stanje, vladati se, gdje sam, šta sam. Nekad sam dao Marku Sadakije godišnji mašala, A sad već tri godine nisam dao ni Marki, Znači ide u minus. Nekad sam postio ponedjeljak i četvrtak, kakav, sad sam mi razam težak. Nekad sam klanio noćni namaz, sad je im sabah više upitan u džematu. Sad su i farzi upitni. Ja, ba, ajde, možem svi kako spojit, možem svi kako skratit, možem svi kako nakaza, da nakaziš i sebe i donjalki, ahiret. Znači čovjek osjeti da to ne. A šta si poduzeo? Ideješ li valjda taj zuu bolesni? Zato kažem braćo moja draga, moramo se paziti. Moramo se paziti, moramo paziti na naše stanje. <gled> svakako <gled> ima tu mnogo stvari. Ja sam spomenti samo neke stvari sad kažem. Nićum svakako nakazati ovo naše druženje, jer ja kad odrižem temu, želim da izložim onda ona i pokušajem da to bude, ona ajde reknemo sve obuhvatno, tako da ćemo neke stvari preskavakati, ali u svakom slučaju <clears throat> da spominimo neki faktore, braćo moja draga, koji uzrokuju to slabljenje. Možda dakle, smo spominjeli da je jedan veliki ključni faktor da ljudi zaboravljaju na smrt, isto tako je jedni odnosno od pokazatelja koji ukazuju na našu slabost, jeste znači da vidite da je ljudima teško da budu pokorni. Zapamte isto večeras je jedno veliko pravino. Koliko goda oslabiš. ne smiješ oslabiti ispod nivoa da znaš i da vjeruješ da sve što ti je vjeru naređeno, da je u tome prosperitet i da je u tome hajrična. Možeš doći na nivo i kadaš, znaš, da je mrzkomična sabaha. To može. Ali nemoj da sumnjaš da je hajrična sabaha u džemak i da je to prosperitet. Možeš doći na nivo da gledaš seriju. Ali nemoj da sumnjaš da je to šteta po tebe. To, ako počneš sunat, onda si potonuo toliko duboko, da daj Bože da ima više popravke za tebe. Sve što je vjeru naljeđeno, u tome je Allah mi svelični prosperitet na dunjalu. I sreće i zadovoljstvo. Sve što je zabranjeno, bez obzira da li to potvrtila nauka ili ne, Allah mi to je šteta. Neće kaj da nauka potvrdi da li, za, da li šteti duhan, da li šteti alkohol, da šteti blud, Da li šteti kamata? Rekao Allah, rekao u poslanji, pokori se. Dokaži ljudi u današnje vrijeme, znači kad u tom pogledu, u kontekstu i pogledate, znači ljudima je jednostavno mnogo toga teško. <clears throat> Zato kažem, to i svakako braću, moja draga, jedan veliki pokazatelj naše slabosti. S druge strane, naša srca. Da Allah oprosti, ali svakim danom su sve tvrđane. I evo vam jedan pokazatelj, Ja godu sa puta navodim vrać kao primjer. Koliko je loših osobina koje mi vidimo pri brači koja su našim društvom, a ne smiješ nikome ništa reći. Zašto? Baš zbog Bogovog, zbog Bogovog momenta, za donja srca. Ljudi ne privataj u savjet, ne smiješ nikome ništa reći. Da vidiš čovjeka kao bilo kakvom haramu šuti, abibi. Šuti. Tu je pokazatelj vraćom, moja draga, crljela naših srca, tvrdoći naših srca. Da mi nismo spremni primatiti savjet. Mumin treba da gleda šta mu čovjek govori, bez obzira kako mu to govori. Da čovjek dođe u kuću i vidi sliku na zidu i pred masom kaže sran, te bilo slikati na zidu, znaš da melec ne ulazi u kuću koju ima. Ti pocrveniš, poplaviš, požutiš, gore dole, dole. Što me osranuti? Možda je neistranut to kazao, ali kazao hak. Ti treba da gledaš ono šta ti je kazao, a ne kako je kazao. Svakako da onaj savjetu savjetuju, treba gledati kako savjetuju. Ali gledaj ono šta ti je htio Dok naša srca, braću moja draga, bojim se, toliko se udaljila, da ne smiješ niko mi ništa reći. Dok braću moja draga, to je opasna stvar, svakako opasna stvar. <gled> Također, ostvari stvari koje su I te kako veliki faktori u toj slabosti jeste našu draga, da ljudi ne osjećaju da nosi ne osjećaju, nemaju osjećaja da nosi neki emanit. Zamislite, da su vaku asham božije kostamika, komi, sjedimi i ovaku moram reći ja prvi pa svi dalje uzdužno i poplijeko da su bili indolentni pogledu širenja dla ove vjerine. Evo, ja ću vam postati pitanje. Kad je neko od nas dobio nekog svog komština ovako u druženju? Nismo se učakujeli. Dovoljno je to što smo mi na džadi na spravom putu i gotovo. Što misli da su tako Ebu Hureyre, Ibnu Omer, Alija, Osman, Kažu, slušaj, nama je bitno, alhamdulillah, spoznali smo istinu, mi smo na islamu, sjedi u Medini, u raudi gore, u prvi sat, šućuraj, zikri, tespi ih u ruke. Čekaj, smrti je toga. Većina ashaba, većina nije ukopana u Medini, ukopani su svugdje. U Istanbulu, pod zivinama Istanbula, u gore vrljetima Ruskih republika, u Iraku, u Egiptu, u Šamu i razno raznim svijeta su ukopani. Zašto? Zato što su išli, vodili džihad, ljude pozivali u vjeru, ljudima pojašnjavali vjeru, išli, podučavali Kur'an. Šta mi radimo? Šta mi radimo? Kada si nekom nešto kazao, odvjeriti, najnosno mi je stajo teško u neku komšiju, hajmo na ders, Ajmo na predavanje. Dovedi ga u situaciju da rekne, slušaj, ne bih išao kod idem u džehennem, ali više i ne mogu te trpi da me zoveš, ajde jednom da odim, samo da ti ispunim želju, jer tu čisto toliko mi i dosadani. Jevom i svjedoci mogu ići od vrata do vrata, kucati, govori, hajde da te spasimo, a mi ne možemo posivati u islam. Sijedi, kuča, džamija, džamija, kuća i to je to. Ne imamo osjećaj, nek nosi je manet, nek i tamo Safet Kuduzović, nek on hoda po Bosni i po čitavom svijetu, nek drži dersove, nek pojašnjava ljudima, nek pare daje neko drugi, nek neko drugi uči i Kur'an. Evo vam tu zna. Nima, braći tu napredka, nima tu uspjeha. Također, <clears> tijelo <throat> da vam pokažem samo jednu činjenicu, neću vrši lanketu, a kad bi izvršili, vidjeli bi naše stanje, koji ukazuje koliko mi smo slabi. Evo imali ste nedavno dešavanje u Egiptu, prije njih u Tunisu. Kada li postavili ovdje pitanje, rekli vraći, ko je od putio uputio dol za vraću u Egiptu i vraću u Tunisu? Dol, ne Marku, ne Dvije, ne Stou, ne da si otišao tamo, ne da si napisao tekst, ne. Samo dova, džabna. Osim ako nismo počeli naplaći na dojemu. Če da gospodaru, Budi na pomoći našoj braći, ne su najmoliko to nisu. Kako onda kažeš čekaj, mi to je velka stvar, mi ustati na veći, pa ću vam hlanjati tri kjelata, pa ću tada zadoviti ta laute vare petela za svoju braću. Kada bi ja sad vam rekao, hajmo dihniti ruke koje je to učinuo, vidjeli vi koji smo malo ruku imamo. A to, kad to ne možemo, kad tu odgovornost ne osjetimo, Nima, na onda, to je to nije minimum, to je minimum minimuma i mi to ne možemo. Zato što ne osjećamo odgovornost koju nosimo, vraću moja draga. Također, vraću moja draga, od tih stvari koje ukazuju na opasno stanje, jeste da dosta ljudi gube... Uspje. Danas je uspjeh kada neko svoje vrijeme provodi u mubah dozvoljenim stvarima. Ode prošetat, ode na izlet, ode na roštilj, to su neke mubah stvari. Takvi su danas pobožni, takvi su danas ashabi. Ljudi, znači svakim danom sve više gube vrijeme i svakim danom sve više i više vrijeme provode u haramu što sakako pokazate njihovi slagosti, njihovi udaljenosti od razmišljanja, o ahiretu, o smrti. Allah posanji kaže, neće se čovjek pomakijeti, pomjeriti, njegova stopala se neće pomjeriti ispred gospodara na sudnjem danu, dok ne odgovori na četiri. Jedno od, tri, od ta četiri pitanja jeste da odgovori za svoje vrijeme. Gdje ga je proveren? Znači svaku sekundu, Allah mi, svako tvoje dijelo, čovjek sad uradi dijelo, za petnijest dana zaboravi da ga uradimo. Allah mi, sve višnje, meni su ja zapisali. Nije će biti zaboravljeno ništa. To što smo mi toliko pocrnili od grija, uradiš danas grije za tri dana ga već ne sjećaš, to je naš problem. Selefi! On je tam znali suradit jedan grijeg i kaži nakon 40 godina sjećam se to grijeg, ja pečem. Jedan grijeg. Kod nas kad imamo najsavremeniji hard disk ne može popamti šta ti se uradiš Belaja. Normalno ćeš zaboraviti. On kad ja 40 sredeset godinu radim veliki grijeg, on ga zapamti. Kod nas toga ima na izvoz. I kad si izlačili grijesi izvozili, mi imate mogli biti najveći izvoznici. I sad je, to vraću moja draga, veliki problem. Znači da imamo ljude koji nisu svjesni vremena. Nisu svjesni blagodate vremena. Vrijeme se provodi u besposlicama. Vrijeme se provodi u grijesima. Kao da su muslimani u periodu Hilafeta, Omera ili Abu Bekra eventualno adl, pravda, mir, sigurnost, bezbjednost, osvajanja. Ljudi gledaju utakmice, ljudi gledaju sirije, ljudi gledaju filmove. A umet gori, kuća umeta gori. Jesi li naučio Kur'an? Jesi li o Harfove? Jesi li podučio svoje djete Islamu? Šta si uradio za Islam? Jesi li pozvao svog komši? Jesi li pozvao svog babu? Jesi li pozvao svoju mamu? I mnoge druge stvari. Toliko je haira, koji možemo uraditi, ali smo slijepi pored svog haira. Allaha mi čovjeka da razmišlja, samo kada razmišlja. Allaha mi će naći metodu da uradi nešto za gledanje. Juče mi priča jedan brat. Kaže ja dole u tešnju, Kad godin je kaže kraj ceste idu neki sjevi kroz koji šta ja znam procine neka voda neke velike cijevi, i kaže na jednoj je opki neko je kaže tamo na tim cjedmija napisao neku riječ zaboravio sa nešto onako neku blentofu nije nešto ni vulgarno nego ublentala frazu kaže ja svaki dan kad to pogledam kaže nasmijem se svaki dan će nasmije rekao vidi što reka tog inseaja i po sam dah petski razmišlja da je tu napisao primirac cecje smrti ili je napisao reci laila hilallah Normalno bit oni koji će reći, onih koji neći, ali nek svaki sto rekne, on sjedi i kotpiči, znam što je napisao na toj cijevi tu, ako bih pretpostavao preko da to trebam na toj cijevi, ali pojim ta razmišljanja Ahiretsko, da napiši, da postakne ljude na hajdu. Znači, mi smo braću moja draga skučeni, ne razmišljamo. Kad vidite Asabe, kad vidite praviline prvih generacije, Buharija, govorili smo ovdje, smo držali dres Buharija Buhariji. Buharija, rahmetullah, u toku jedne pečevi ustalo je 15 puta da zapiši neku hadijsku korist. Subhano. Mene, prvog, ne znam da li, mene kad toku noći dva puta dijete probudi, 24 sata se na mene vidi ljud, ko osam. Bježi od mene ujidam, ugrizam. Ljud sam je probudilo dva puta. A što misliš imam Buharija 15 puta ustani. Kad to govori nego pisar. Kaže ustani i nije bilo prija, šalter upališ neonke su upali, hoćeš crveni, zeleni, plavi, rozi, upališ laptop, on već stoji na onom kako se to zove standby neki upaljen, ugašen, hoćeš da ga upališ. korist, enter, spavalj. On ustani. Pa kuckaj, kuckaj, upavljeno kandivo pa daj mastilo, pa aha, zapiši, lezi, spavi, neampadne druga korist, ponovo ustaj, pali, gasi, piši i petnešt buda. Da ću iz spavu čovječe, on kad spava usno razmišljava Hadisima. Čemu ni razmišljamo? Ali zato mi imamo, danas kažemo, ravah od Buhari, prenosi ga biležnjega Buharija. Buharija prevedena na bosanski jezik. Čita u Dunjalu kaže, prenosi ga Buharija. Zato mi danas trebamo, braću madu, da se ustignemo, da razmišljamo, ko što razmišljamo, dumjalučki, kako najbolje proć, kako najjeftinije napraviti kuću, kako najjeftinije uložiti, a najviše zaraditi. Da li tako razmišljamo ahiretski? Kako sa najmanje slestava zarađene? Kako sa najmanje slestava ljudima dosta tako? Razmišljamo li o to mi? Berli u Anni, u Alaje, kaže Boži poslanik, dostavite odne makar jedan Alaje, dostavite. Radimo li na tome? Bojim se, braću moja draga, da ne radimo. Zadnja stvar, time ćemo završiti, a tek, tek smo počeli, ali to moramo ići. Bojim se, također ne okasnimo. Zadnja stvar, braću moja draga, jedna od stvari koja je pokazatelj na našoj slabosti jeste odgađa i činjenje dobrih dijela. Dosta ljudi ima koji u osnovi dobre, fin, musliman, vjednik, a jednostavno u pogledu tog činjenje dobrih dijela je spor, trom, odgađa. Ako Bog na naučiću ja sutvaru, pa imšalo vidjet ćemo u sljedeći godini, sljedeći godini opet sljedeći, tako. Počeću ja nekad pare sabirat za hajč, a ja ću, ako Bog da nekad poče davat za džanje, I ja ću nekad ako Boga početi pozivati ljude. I ja ću nekad, i ja ću nekad. Ljudi odgađaju, braću majdraga, čini je dobrih djela, što je svakako veliki pokazatelj njuve i slabosti. Nažalost, kažem, živimo u tom nekom čudnom vremenu, kad je u pitanju Dunjalog, znači sve ide po principu, što možeš uraditi danas, radi, danas, ne odgađaj za sutra. Kad je u pitanju Ahiret, sve što možeš prolongirati, sve prolongijaj za sutra sve bude je ovakvim. Ahilet ne smije sputonogirati zato što smo rekli počinatak onaj ne znaš kada će te smatuti. Ne znaš koji je dobroo te može spasiti. S kom ti kamen s puta može te to bude budu možda dobra i loša djela jednaka i ono samo uklanjanje kamena s puta prevatni dobro djela. Ne znaš. Ne propuštaj nikako dobro djelo. Kaže Allah u stanji I tako narav, vala ubiširte tanra, bojte se Allaha pa makar sa pola datuli. Ne čitava datuma, sa pola. Sa pola datuli. Riječ, vallaha, i riječ može ostaviti traga na čovjek, je samo jedna Ne Nemojš krtarit, kaži ljudima, prenesi nešto. Ne Nemojš krtarit, ja znam slučajevi čovjek zbog jedne rečenci privati islam. Pokrevi se Allah zbog jedne rečenci. Nemojš krtarit, nemoj pocijenjivati ništa. U svakom slučaju moramo se tu zaustaviti. Bolim Allah da mu smo čuli, bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu ta'la da bude ulasi na sudjih dan, da popravi naše stanje, da nas učini od onih kojima će on biti zaduli da popravi stanje muslimana u cijelom svijetu, da bude na pomoći naših praviših muslimanima, magdje bili i na kraju. Subhani kallamu i la ilaha ila wa etubu ilijek.